uitați în continuare acatistul sfintei cuvioasei Parascheva Binecuvântaze, parinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. A. Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! Împărate ceresc mâncăietorule duhul Adevărului, care pretutindene e și toate le împlinești, Visterul Bunătăților și dătătorule de viață, vino și te să între pentru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi!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 Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.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 Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânea pe noi foarte, nici pămânii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu terim cei ce într întru Tine, ci să ne izbavim prin Tine din nevoi că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atositorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care le toate s-au făcut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 Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care a grăit prin proroci, într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez în păcatelor, aștept învirea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Preacubiuasei noastre mari, cel cel fecioresc din pământește locașul de bucurii te-au înculunat pentru vrednicii lui Că trup femeie spurtând și fire slăbănoagă a știut abirui toate puterile vrăjmașilor prin bună-înțelepciune, Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă, fecioară, bucură-te, părumbiță, cuvântătoare, Bucură-te, suflet îngeresc întru fecioresc, bucură-te, vrednică solitoare către Domnul, Bucură-te oamenilor, Bucură-te alinarea cea de suferință, Bucură-te nădejdea noastră cea tare, Bucură-te întărirea credincioșilor, Bucură-te limanul celui și nemviforat. Bucură-te pilda bune cu cernici, Bucurte te luminoarea celor nepricepuți, Bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, Bucură-te sfântă parascheva, mur falea sitoare ro se așa mâna pronici a nevăzut întăreșe neamul omenesc îmbrățișiv cu credință cel de dunsă rânduit spre mântuire pentru aceasta să se îndepărteze de nelegeri până când vom petrece în păcate doamne întărește inima mea ca să scând în faptele cele bune când ce am jera Fecioar, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu la pământeștele Spit, ai cerut pe Sfis și pe îngeri în ajutor, Fii acum și pentru noi grami folositoare, căci te-ai învrednicit, ai intrat în lăutru casă, mirule cu la luminoasă, precum ne-a povăsuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritare, neprețuită al biseriei noastre, Bucură-te, floare nevestăjită a bisericii lui Hristos, Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare Către Maica lui Dumnezeu, Bucură-te, ascultătoare a preoților cu Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, Bucură-te, milostivă, povățuitoare văduvelor, Bucură-te, dusmanilor, dușmanilor, Bucură-te, a tuturor râcilor Ce te cheam în ajutor, Bucură-te, mare, folositoare a sufletelor, Bucură-te, vindecătoare de rănea a trupurilor, Bucură-te, sfântă, parascheva, mult folositoare. Izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia acea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă în durare prin ale tale rugăciuni, dar și acum în dune marile nenorociri la tine. Ne cu lacrim să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind din toale tale, cu bucurie, te-a întâmpinat prea cu cu mare, cu cernicie, iar noi care nu rămâneam în vreun cita dombându-o tale cum vom putea din destul. A propovădui minunile pe care le-ai făcut, De nu cântăm unele ca acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, Bucură-te, sprijinitoare epivată, Bucură-te, învățătoarea părinților tăi, Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, Bucură-te, cinstitoarea haine smereniei, Bucurte îndreptătoarea mândriei, bucurte în cinstitoarea fecioriei, bucurte te sprijinitoarea bătrânilor, bucurte o osânditoarea dușmanilor, bucurte miluitoare miluitoarea săracilor, bucurate parascheva, Mult folositoare! Marie Maica lui Dumnezeu, primește și rugăciunile pe care ți le datorăm noi nevrenice, pe care ți le aducem prin mijlocirea noastră sfântă, spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la fiul tău, căruia ne încetat îi cântăm aleluia! Și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cu geninția, a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: Slugă bună și credincioasă, intră in într-un bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te să mânți bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnică, bucură-te aur lămurit, bucură foc ce ar pleava, bucură-te pământ neîndesolare, bucură-te rod al pocăințe, bucură-te alinarea relelor cu bucură resipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de mare, bucură-te dădătoare de mângâieri, Bucură-te, a tuturor creștinilor către Domnul! Bucură-te, spântă, parascheva mult folositoare! Bucură-te! Gândurilor lumești, m-am deșteptat acum ticălosul lăcrimând, Că nu am încă tronții de nădejdele spre amă liniștit după faptele mele, Că cine niciun lucru vrednic de mântuire și temându-mă să nu fiu tăiat Ca smăchinul neroditor, cad înaintea ta plângând sfântă paras, ceva și strig miluie. Din prebra de mântuire, aleluia! Cine nu te va ferice pe tine prea cu vioasă, pe te-ai învrenit și tale, și zguldărnicii a trupului și a dobândim mântuirea cea te cu cinția ce ne de mâini omeneștia cerești mări. Sau cine nu te va ferici, Iarăși ca ai străbătul prin viteazul tău cugit, Împlățiturile vicleanului cele amărgitoare, Și l-ai rușinat, pentru aceasta primește această cântare. Bucură-te turnul biruinții, Bucură-te ușa mântuirii, Bucură-te pavăza credinții, Bucură-te locașul statorniciei, Bucură-te echipul bunătăților, Bucură-te apărarea cinstitei cruci. Bucură-te închinătoarea ei vrenică, Bucură-te că prin ajutor a fost izbânditoare, Bucură-te că prin trânsă te-a făcut lui Hristos următoare, Bucură-te a ei într-o biruință frumoasă pare, bucură te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură te moștenitoarea cereștii mări. Mucur te sfânte parasche va folositoare Bucurate. Vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinți îmi o lăuda mărimei spravilor tale noi nevrednice, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea tale lucrări, dar sunt slăbiciunea noastră, ne rugăm să ne ajuți și să mijlocești către Dumnezeu ca să primească cântarea. Aliluia! Acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenești de la nimeni nu aștept. Toți m-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odineu are mă despătau Acum se luptă cu mine. Văi, zici mea nu amată, nedește decât mira lui Dumnezeu și altă ajutor spân. Pentru aceasta, mă rog, ție, grăbește am ascultat. Vindecându-mă ca să-ți acul, Bucură-te leacul durerii, Bucură-te mâna vindecării, Bucură-te casa ocrotirii, Bucură-te raza mângâieri, Bucură-te cortul îndestulării, Bucură-te roa fierbințele, Bucură-te mântuirea de boli, Bucură-te celor înspăimântați, Bucură-te zgonitoare de pagube, Bucură-te privighetoare dormită. Bucură-te, stea luminătoare, Bucură-te, scară izbăvitoare, Bucură-te, sfântă parascheva mulți folositoare. Robi tăi, cu cuprinși de durere zice: prea cu bioasa rugându-se încetat. Că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, păcărindu-ne și cântând Alinui! A strâmbătăților pe care le-am plicinuit apropiile meu. Astăzi mă osândesc și nu știu ce vă răspunde Mergând la judecată, bune toți mă prigonesc, Toți se ridic astrâna să mă împileze. Tu însă care a spus mărturisirea mea O prea bună, Maică, solește către Domnul Ca să prefacă soartă o sântire mele-n din inimile dușmanilor toate urcinea Și voi prea mari cu laude, ca acestea... Bucură-te mijlocitoare celor greșiți, bucurte te folositoare a celor asupriți, Bucură-te îndreptătoare a judecătorilor răi, Bucură-te doveditoare celor clevetiți, bucurte te scăpare celor judecași şi osândiţi, Bucură-te contenirea patimilor. Bucură-te nescrijnitoare celor ce caută numai folosul lor, Bucură-te nezbândirea mijlocitorilor celor vicleni, Bucur-te domolirea celor puternici, Bucur-te în slăbănocilor, Bucură-te stârpitoarea răutăților, Bucură-te izvărătoarea milostizirii, Bucură-te Sfântă Parascheva, Mult folositoare! Bucur Grân, mă liniștesc, mă veselesc și mă bucur. Saltă sufletul meu, că nu-și vor de mine dușmanii mei. Nu mă va părăsi Dumnezeul meu, până-mi pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimis în mila lui a -poporul, pe poporului, cum este obișnuit, mă voi împărtăși și eu, nevrenicul, de bunătățile sale. Și împreună vom cânta lui Dumnezeu. Aleluia! Voi spune minunile tale, în glasă voi cânta prăznuirea ta, după datoria oștii care te aduce duce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nu te prin credință. Slavă faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, Bucură-te, cununea adevărului, Bucură-te, tu biruinței, bucură slava monahilor, Bucură-te, păvătuitoarea oștii, Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, Bucură-te, păzitoarea zihaștrilor, Bucură-te, pomenitoarea beacurilor, Bucură-te, drepte credințe, Bucură-te, e ieresurilor, Bucură-te, dobândirea slavei Dumnezeiești, Bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, Bucură-te, sfântă, parascheva, Mulți folositoare, Bucurie să o lăudăm, Că aceasta viață cea stricăcioasă a luat un în veci, Pentru această mărire afla și daruri de minuni Cu porunca lui Dumnezeu pentru. Da, văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omul, departe de păcat, în tine luminând, văzând anea cea necuprinsă a chipului mării, asupra cu vioasă că strălucește astăzi, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu se și noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, zgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, utrăvitoare a jivinelor! Bucură-te, străpitoare a insectelor! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, belșugarea de roadele cele bune! Bucură de veselitoarea plugarilor, bucură de sfânte mult folositoare. nu vă vom înceta visimii minunile tale preacuvioase, Că din a fi stat urugându-te pentru țara noastră, Pe care o păzăști cu preacorațile tale moaște. Cine-ar fi zbăvâit pe noi de atâtea primeje, Sau cine-ar fi ușurat de bolile Care au venit asupra noastră Pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Case, părinților tăi n-au fost puternice nici în desfălătoare spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat De a te făgădui să îmbrățișezi viața monahicească, Pentru aceasta și depărtându-te de toate dezmierdarea și plăcerile lumești Haina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserica ai schimbat-o Părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, Deci cu smerenie dobândind cele preanate de la toți, auzi? Bucură-te, trandafiri de viermele trufie, Bucură-te, crin răsădit în grădina aceea de sus, Bucură-te, patul nevinovăție, Bucură-te, scaunul domnilor, Bucură-te, celor ce conduc, Bucură-te, ocrotitoare neobosită, Bucură-te, apărătoare nefruntate, Bucură-te, prigonitoare, A celor ce ne ispitesc, Bucură-te, cinstitoare, A celor ce ne miluiesc, Bucură-te, întăritoare, A celor ce ne slujesc, Bucură-te, luminătoare, acelor ce ne mângâie, Bucură-te, împreună, cu cei ce ne hrănesc, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare, Sunt Doamne, și greu să-i luptă sufletul meu, gândind dragă judecate. Căci ce voi face eu, păcătosul nepădit, nu de deodată în neprebăzutul sfârșit. Milă cer Doamne, milă Hristoase al meu, căci nu am chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea și pocăința mea, cer în tot ceasul după păcate. M-au cuprins și primește ca achizășune. A bunei să-și a temerii de tine rugăciunea aceasta, Pe lângă care ți-aduc mijlocitoare și pe Maica noastră, Palascheva, Cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia! și mai înainte de mine și-au dobândit mântuirea smerindu-se. Cum dar eu mă voi depărta de această nădejde. Către tine însă mă prea cu că maică și nu vă fi rușinat, nedepărtându-te de mine, ca de păcătosul acela ce lângă tine fusese mărmântat fără de a cunoaște nevreniciunea sa și pentru care acel în vedene să fie mutat trupul celor omirositori de lângă moaștele tale. Deci, mă rog, primește rugăciunile și lacrimile mele, Mijlocind a păcatelor mele pentru ca să îți cânt. Bucură-te, smerenia cea înaltă, bucură-te, fecioară Bucură-te, Maică prea bucură-te, mântuirea cea smerită, Bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâirea celor nenorociți, Bucură-te, povăzuitoarea celor rătăciți, Bucur-te, buna mea sfătuitoare, Bucur-te, prea blândă îndreptătoare, Bucură-te, sufletească veselitoare, bucur gravnic ajutătoare, Bucură-te, sfântă, parasteva, Mult folositoare, Bun. Bun. Spus este mângâirea noastră, privindu-te cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării noastre. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care scârbe și nu ne-ai bucurat. De câte ori eram și prigoniți și în război și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plenim cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta cu smerenie dobândind șederea de-a dreapta cea preanată la scaunul măririi, îți cântăm ție bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia! ne pe noi, Maică, de toată boala, de nevoi, de necazuri și de vrăjmași. Iisbăvește-ne pe noi, că de lăcurse, de gândaci și de toată răutatea. Iisbăvește-ne pe noi, că de foc, de grindină și de fulger. Iisbăvește-ne pe noi, că de munca cea de veci și de ceasul osândirii.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 Bucură-te, făclie luminoasă, Bucură-te, rază cerească, Bucură-te, de oamenilor, Bucură-te, zgonirea demonilor, Bucură-te, rănilor, Bucură-te, feritoarea de răutăți, Bucură-te, aducătoarea de bunătăți, Bucură-te, luminătoarea ca Moldove, Bucură-te, zbăvirea lui Vasilei Voivod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, Bucură-te, sfântă parascheva, mult folositoare! În schimb, tale, preacu vioasă, Maică Parasheva, propovăduind cu mărire și cu cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire în dobândit, primită fără noastre, sântă, și grăbește totdeauna să ne ajute ca să cântăm cu bucurie ispravile tale. Slavă lui Dumnezeu, haleluia, haleluia, haleluia. Haleluia. Dumnezeu și cinstin moașele tale, prea cu vioasă, Maică Parascheva, propovădind cu mărire și cu cântări toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Primită fără rugăciunile noastre, sfântă, și grăbește totdeauna să ne ajut, ca să cântăm cu bucurie spre tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia! Lui Dumnezeu și cinste mașle tale prea că maică Parascieva. cumările și cu cântere toate minunile tale, care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Primită fărugăciunile noastre sfinte și grăbește totdeauna să ne ajut, să cântăm cu bucurie spre averi și slava lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, Alinuia, Alinuia, Alinuia, Îngerii din cercul au deprimind Duhul Tău cel fecioresc din pământâștele locașări. De bucurie te-am cununat pentru vrednicile tale, Căci trup femeiesc purtând și fire slăbănoagă, Ai știut abirui toate puterile vrăjmașilor Prin bură înțelepciune, Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, Bucură-te, porumbiță cuvântătoare, Bucură-te, suflet îngeresc fecioresc, Bucură-te, vrednică solitoare către Domnul, Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucurăte alinarea de suferință, Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură întărirea credincioșilor, Bucură-te, liman, liniș, nemifărat, Bucură-te, bunei cu cerinicii. bucură luminarea celor nepricepuți, bucură te scăparea celor deznădăjduiți, Bucure-te, Sfântă Paraschevo, Mult folositoare! Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fata de la noi păcătoși, ca să nu vină asta noastră mânia, cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre nenumărate și pe care cu nesopotință le săvârșim noi în fiecare zi. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, ești zvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vremii să câștigăm milostivirea prin sârguința noastră și de toate zilele. dăruiești o tu ca un înduraș și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunea prea cuvioasă imaginea se parascheva. Daruiești-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Și ne întărești cu Duhul tău cel stăpânitor. Ca din cu inimilor, cu bucurie să mărim preasfânt numele Tău în vecii vecilor. <fie> O săndit pentru că nu a crezut în numele celui O, nu i-a născut fiului Dumnezeu. Iar aceasta o sândă este pentru că a venit lumina în lume. Și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, Fiindcă fatele lor erau rele, Căci oricine face rele urește lumina și nu vine la lumină ca să nu se vădească faptele Lui. Dar cine nu creează adevărul, vine la lumină, ca să se arate că faptele Lui Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne auzi-ne și ne miluiește. Să ne către tine, Mântuitorule, și cu milința, și toți care s-au făcut pomenire, se vor pomeni, și toată dorința și cererul o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunile știutorile la inimilor și toate cele ce sunt de folos robilor tăi. Rugăm-ne, ții, auzi și miluiește pe dână și Îlțimea te Tălucaș, Doamne, Dumnezeul nostru, Și ca un bun și bitor de oameni, Vezi-ne cazul, supărarea Și mâhnirea robilor Tăi care stau înaintea Ta, Și ridică puterea Ta și vină de grab și mântuiește, Și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor Și a tuturor celor ce le fac sârbătate. Ne rugăm, și auzi-ne și îi miluiește. Sufletelor și-a trupurilor, cu milință, cu zorbere de inimă, Cădem către tine și suspinăm strigăm ție, Vindecă durerea, să mădăiește patimele Sufletelor și-a trupurilor robilor tăi, Care stau înaintea ta și toți care sunt bolnați, Și sunt în pate de în spitale și la casele lor, Și ca un bun iartelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică pe și din patul durerii, Rugăm-ne-ți, auzi-ne, și ne miluiește, Doamne. aniște niște tămâi cu bun miros și ca bine bineplăcută, Bine primită să fie întru tot Bunurile stăpâne, Această mulțumirea noastră înaintea slavei tale, Și trimite-ne totdeauna ca îndurat robilor tăi, Mila ta cea bogată și îndurările tale, Și izbăvește pe robii tăi, de toate meșteșugile văzuților și nevăzuților vrăjmași, Pe ei, Biserica ta cea sfântă, Orașul nostru, țara noastră și tot poporul tău, și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și sporire într toate fapte cele bune și luminarea minților. Rugămâneții auzine și de grobă ne miluiește. O, ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru să cadă cu milostivire asupra robilor săi care sunt înainte și a tuturor elevilor, studenților și tinerilor care sunt în examene, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, ale vlave și a sale, să-i lumina cu cunoștinței sale, să le dea lor putere și tărie, pentru înțelegerea Legii Lui Cel Dumnezeu și Sfinte și a toată cea bună și folositoare, Și ca Domnul Dumnezeu să însufle lor Duhul Cel Bun, care pobăzește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de credință, de știință și de toate faptele cele bune, Spre slava prea Sfântului Său Nume, Sfântului Sănătate și zile îndelungate, spre întărirea Bisericii, sale și a țării noastre, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Nădejda tuturor marginilor pământului, și acelor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiți nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiți și iubitori de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălzăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor slavă ți Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție. ți e Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului lui, și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Părea cu vioase părinte, bine cu cuvințați. Cel aceni ordani de la Ioan a primit a se boteza pentru o noastră mântuire, Hristos adevăratului Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, maicii sale, cu prea sfinte preacuvioase și mulți milostive maici noastre, Parascheva, palestinților marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitri, zvărătorul de mir și Ioan cel nou de la Suceava, cu părinților noștri, Paise și Ioan de la neam. Daniel Sihasru de la Voronez, Leonti de la Rădeut și a drept din ciosul lui cel Mare și Sfânt, ale cu Vioase, imaginea noastră Teodora de la Sicla, cu ale Sfântului cu Vios Emilian Mărturisitorul, cu Vioasa Domnica și ce împreună cu și căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor dumnezești părinții Ioachim și Ana cu ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească Sfințele noastre rugăciuni, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dărească sănătate, mântuire și la mulți și fericiți